Tak zatím se nikdo nehlásí. Jo, jinde. Ne? Dobrý večer. Já se omlouvám. Já se... No tak vy, moc lidí tady není. No a tak začneme otázkami. Hm? Už je to nahrávané? Uh, jo, už se to nahrává. Ano, ano. No tak co se týče toho předešlého, protože jako vždy, to předešlý má co dělat s tím, co následuje. To je genius eh, toho, kdo napsal toto dílo, hm? ať je to kdokoliv, eh, jestli eh, podle tradice, tak je to Ashwagosha, ale eh, pravděpodobně je to někdo jiný. Hm? Kdokoliv to je, tak to dílo je geniální, proto se stalo předmětem přemýšlení všech pomalu důležitých čínských buddhistických filozofů i nebuddhistických, byly s tím ovlivněny. No a tak to absorbovat ty myšlenky toho díla, to trvá. No a právě proto je třeba se ptát, pak eh, podle tradice vlastně my nemůžeme pochopit eh, dokonalost moudrosti bez eh, učitelů, hm? ale aby jsme pochopili, musíme první pochopit eh, se učit pomocí slov pak pomocí významu. Hm? No a pak teprve ten učitel nám ten význam může pomoct zprostředkovat tak, aby se stal objektem hm? vlastně hlubšího pochopení hm? veškeré naší zkušenosti. Na to je právě dokonalost moudrosti, že vlastně reformuje pochopení všeho, co zažíváme na, na světě, i nad svět. Hm? Protože to, co je prožíváme na světě a to, co je nad svět, se v nedualistické filozofii nedá od sebe oddělit. A právě proto hm? je důležité, aby moudrost, hm? jsme si pomalu, pomalu hm? objasnili sami a potom přijde hm? eh, příležitost, buď, eh, že to sami realizujeme prohloubení praxe, na to je to míněné, aby jsme svoji praxi prohloubili a nebo že nás prostě někdo nakopne nebo na nás zahve a něco se otevře, když jsme na to připravení. Hm? No a e, tak proto je třeba se ptát hm? to, co předcházelo, jestli si pamatuju, tak to je, že vztah toho, hm? co se nemění a to, co se mění, hm? je jako. Vlastně všechny nádoby jsou z hlíny a všechny nádoby jsou jiné. Hm? Přestože jsou jiné, jsou též z hlíny hm? a jiné a jedno, hm? jak jsme se měli učit nebo učili v soudké srdce, hm? jednota a mnohost, Existují zároveň. Hm? To, co vzniká a to, co zaniká, existuje zároveň. Hm? To, co je čisté a to, co je nečisté, existuje zároveň. Nevědomost a moudrost existují spolu. Hm? My můžeme poznat moudrost jedině tím, že poznáme nevědomost. A Poznáme nevědomost jedině tím, že poznáme moudrost. Hm? To je strašně důležité pochopit a o tom přemýšlet. Hm? Jestliže o tom nepřemýšlíme, no tak to hned nepochopíme. No a když to nepochopíme, no tak nás ta moudrost prostě mine. No a. Po vysvětlení toho, že vlastně realita je jedna, ať už realita mnohých vlastností nebo realita jedné podstaty, jestli se vůbec o podstatě dá mluvit, ale aby jsme to označili, potřebujeme slova. V čínštině té podstatě se říká. Vlastně vlastnost. Hm? Vlastnost a podstata v nedualistické filozofii je to samé. To není to samé v učení žáku a v dualistickém pochopení naší zkušenosti, ale podstata a vlastnosti, hm? atributy, jak jsme se učili na začátku, a jednotou podstaty, Atributu, neboli vlastnosti, poznáme tež hm? tu velké použití, velké použití toho té reality, kde podstata a vlastnosti tvoří jeden celek. Hm? Ne od sebe, odlišný. Hm? Proto v číňštině pro Podstatu. Hm? A pro vlastnosti máme stejné slovo, které se vlastně může měnit podle příležitosti. Hm? Buď se to jmenuje tí, což do slova znamená tělo, nebo se to jmenuje Shing, což znamená přirozenost. Hm? Jako budhová přirozenost v této tradici je přirozenost naší mysli kterou my nevidíme, pokud nemáme hlubší pochopení. No a nebo prostě vlastnosti. A vlastnosti jsou spojené s tím, že předměty vyvstávají a odcházejí, ale oni vyvstávají a odcházejí a nikdy ve stavu, kdy od své přirozenosti, od své podstaty, od svého těla vlastně nikdy nejsou oddělení. Tak to je pochopení, které jsme měli dát porádně do hlavy. Přednedávném jsem učil sůtru srdce z dolpo tulku rimboče Podle Suter dokonalé moudrosti, prágy a paramita. Učíme se prágy a paramita nejprve, hm? e, že se učíme slova, hm? co jsou to agregáty, co jsou to ajatány, co jsou to dátu co je to souvislé vznikání, co jsou čtyři vznešené pravdy, hm? co jsou čtyři základy vdělé pozornosti a tak dále. A tak dále hm? To jsou slova, které nás mají přivést k pochopení významu. Význam je, že v naší zkušenosti nenajdeme žádné já. Hm? To je význam těch slov, které Buda učí, aby nás k tomuto významu vedl. Hm? No a teď... My se chceme učit nedualistickou filozofii, no tak jako ten význam neznamená jen, hm? že žádné já v bytostech nenajdeme, ale že žádné já především ve všech předmětech našeho poznání nenajdeme. Hm? To já tam je díky příčinám a důvodům, hm? A ty příčiny a důvody, to je ta nestálá mysl, hm? čili samsárická mysl, mysl ve stavu vznikání a zanikání. Hm? No, a teď na základě Dharani vysvětluje Prágia a Paramita sutra, proto když recitujeme sutru srdce, končí Dharani. Dharani je. To, co uchováváme ve vědomí, hm? to se nazývá dhárany. A to dhárany uchováváme tím, že si pamatujeme to, co jsme slyšeli. Hm? Tomu se říká v sutrách dokonalé moudrosti ava bodha. Ava znamená dolu, hm? Že jsme pochopili, hm? jak v anglickém understand, hm? pochopili, že jsme šli dolů hm? k tomu, co jsme slyšeli, tím, že jsme absorbovali ve svém vědomí ten význam, hm? No a když jsme absorbovali ten význam, meditujeme na něm a uchováváme ho v mysli, praktikujeme tak, že se stává součástí naší zkušenosti, no pak je Prati boda znamená, že my ten význam pronikneme. Když ten význam pronikneme, no tak ten, ta skutečná podstata, skutečná vlastnost, skutečná, skutečné tělo, Naší zkušenosti se stává součást, neoddělitelnou součástí naší zkušenosti. A to se stává tím, aby se to stalo, že ta víra v to, že my žijeme v tom, co je skutečná, realita, hm? realita budhu, realita bez já, realita bez nutnosti o věcech přemýšlet, ale realita založená na schopnosti odrážet věci tak jak jsou. Hm? Tato realita pak se stává postupem času po dozrání hm? víry, se stává součástí naší zkušenosti. Hm? Takže bodičita není něco, co dosahujeme, ale bodičita se stává realizací. Hm? E, probuzená mysl se stává realizací. Hm? No a praxe bodisatvu je realizace bodičity. Hm? To je, o čem mluví bezprestání všechny soudry Mahajány, všechny šástry včetně této. Hm? No a tedy po vysvětlení, že samsára a nirvána se nedá od sebe oddělit, hm? samsára je mnohost, protože každý zažíváme samsáru jinak, podle toho, jak zažíváme mysl, a to, co mysl nám zprostředkovává. No ale realita jako taková je ovšem jedna. A ta realita, která je jedna, se nazývá takovost. V čínštině opravdové tak. To opravdové tak, ale my bytosti popletené nevidíme, lépe řečeno se učíme vidět. No a tím, že se učíme vidět takovost, tím vlastně v sobě necháme vystávat opak nevědomosti, což je opravdové poznání neboli uvědomění, neboli moudrost. Ale ta moudrost, pochopení moudrosti, jak už jsme se zmínili, může být jedině na základě pochopení nevědomosti, protože bez moudrosti žádná nevědomost si neuvědomíme a bez nevědomosti si zase neuvědí, neuvědomíme moudrost. Teď my tu podstatu takovosti naší mysli, no to je v této tradici, hm? to je stejná tradice jako eh, Anutara, Tantra, Šástra, Kterou, která je snad jedna z nejvíc, jestli vůbec ne nejvíc studovaná, hm? studované dílo v tibetské tradici, aby jsme pochopili nedualistickou meditaci. Stejně, stejně tak je třeba pochopit, že ta ze, z perspektivy stejně tak, jako z perspektivy hlíny, všechny nádoby jsou stejné. Z perspektivy takovosti, hm? všechny fenomény jsou stejné. No a ta, to, že věříme hm? v různost fenoménů, jakožto něco, co tam skutečně je, to je na základě nevědomosti, A Avidia a doslova znamená, že nemáme vědu. Vidia znamená věda. My nemáme vědu, proto naše vědomí, které je ve své podstatě vždy čisté, protože je takovost, se na základě nevědomosti, nevědy stává to, čemu se říká alaya, nebo ádána, nebo čita. První to je první transformace. Musí být nevědomost a musí být objekty nevědomosti, aby se ta skutečná vlastnost naší mysli přeměnila, transformovala ve vědomí, které bydlí na světě a lepí se na svět doslova alaya je od sanskritského slova lí. My se lepíme na svět, lepíme se na tělo a na mysl která je upnutá na tělo. No a právě proto nechápeme skutečný význam naší zkušenosti. Hm? Protože nechápeme skutečný význam naší zkušenosti. Nechápeme, že naše zkušenost spočívá právě v tom vědomí, to je najdeme i v Damapadě, v tom vědomí, které se lepí na svět, které bydlí ve světě. Hm? No a to vědomí, které bydlí na světě, se vyvíjí, jak už jsme se učili předem, se vyvíjí z takovosti. Hm? Kdyby nebyla takovost, nic by se nevyvíjelo. No, vyvíjet v čínštině joan, což eh, překládá sánskrytský slovo pravrity. Hm? Máme pravrity, což je eh, vyvíjet se, v čínštině se překládá juan, ale pravrity tež znamená eh, rozvíj, rozvíjet se, hm? eh, transformovat se, to je všecko pravrity. Proto můžeme rozumět, že ta takovost se transformuje v mysl, která bydlí na světě, která se lepí na svět a ta mysl, která se lepí na svět, je základ všech poznání, všech fenoménů, Jakož to něco, co tam skutečně je a čeho se dá chytit. Hm? Proto první věc, když jsme se narodili, tak jsme chytali, chytali, chytali, hm? protože podle buddhismu souvislé vznikání první byla nevědomost, pak jsme měli karmickou mysl a karmická mysl se chytá. Hm? Chytá se čeho? Chytá se těla a mysli. Náma růpa. Chytá se tělesnosti a netělesnosti. No a to je náš svět. My se, chystáme, my se chytáme tělesnosti a netělesnosti. Teď rozdíl mezi probuzenou bytostí a námi je, hm? že právě poznáním toho, že se chytáme, poznáváme probuzenou mysl no a tím, že se nechytáme, tím vlastně poznáváme proces realizace této probuzené mysli. Hm? Čili v Mahajánovém učení veškeré cnosti, hm, patří takovosti. Protože z, jak jsme se učili předtím, z takovosti se vyvíjí hm, vědomí světa. Teď bodysatva to prožívá vědomně, zatímco většina z nás to prožívá nevědomně a považuje ten proces chytání za něco přirozeného A Nevidíme z hlediska e, nedualistické filozofie, že jakmile se objeví mysl, která bydlí ve světě, objeví se automaticky hm? e, karma a když se objeví karma, no tak se objeví subjekt a objekt. Hm? To jsme se učili. Čili jakmile bydlíme ve světě, jak to poznáme? No tím, že naše mysl se hýbe a když se hýbe, je ten, kdo pozoruje a to, co je pozorováno, hm? to je všeobecné pro všechny, vše, veškeré pochopení hm? to vyslého vznikání. Pochopení souvislého vznikání je pochopení buddhismu. Hm? V souvislém vznikání nemůžeme najít nějaké jádro, kterého se nějaké já může chytit. A toto jádro neexistuje ani ve věcech, ani v osobách. Hm? A protože to jádro tam máme, proto se nevědomost stává základem poznání všech fenoménů. Ale to poznání všech fenoménů se obrátí ve vědomost, jestliže pochopíme, že mnohost nikdy neopouští jednotu a jednota nemůže opustit mnohost. Stejně tak ta avídia nevědomost nemůže opustit vědomost a vědomost nemůže opustit nevědomost. No a tak příští část Traktátu po tom, co autor vysvětlil, že jednota a takovost se od sebe nedají oddělit, vysvětluje příčiny existence ve stavu samsárického vědomí. Tedy vědomí, které se lepí a tím, že se lepí, vzniká a zaniká. Hm? No a tím, že vzniká a zaniká a lepí se, no, tak je to vlastně hrubé vědomí. To, co se lepí, to je hrubé. To, co se lepí méně, no to je jemnější. A to, co se vůbec nelepí, to je to nejjemnější. A to nejjemnější vlastně přesahuje rámec existence a neexistence. Rámec samsárického vědomí a vědomí nirván, nirvány tak text říká dále příčiny a podmínky samsáry, což znamená stav mysli, která vzniká a zaniká, jsou takové, že bytosti jsou závislé na základním vědomí. zong je yi shin vykládá sansovětské čita. A čita tady znamená to, co sbírá všechny semena minulých zkušeností. Neboli Sarva, Bíďaka, Vigiana. Vědomí, které sbírá, jako někdo zbírá známky, filatelista. Tak my zbíráme na základě toho karmického vědomí, my sbíráme semena našich minulých zkušeností na základě nevědomosti. To jsme dělali v minulém životě, proto. Když jsme se narodili nebo jsme se narodili nevědomě. No a v tomto životě to buď pochopíme, že nám to přináší strast, nebo to nepochopíme. No a v tom případě, kam padneme, to nezávisí na nás, stejně tak jako ta. Dneska genetika tež říká, že ten proces těch genů je vlastně automatický. Hm? No Pak nás to hodí ty boží mlíny hm? bez našeho vědomí, eh, kam vlastně nás hodí eh, ty semena, které jsme nazbírali. Hm? Ty hlubší samsáry, ty hlubší stopy eh, budou dominantní Jestliže je nemáme, no tak podle našich zvyků hm, zase ta karmická mysl najde směr. Bez směru nemůže mysl existovat. No a ten směr mysli dává to, čemu se říká mana sikára, což překládáme jakožto. Hm. Pozornost. Hm? Jestliže nedáváme pozornost na obraz, na objekt, no tak mysl nevzniká. Teď eh, Budha, aby poznal věci tak, jak jsou, tedy jako takovost, no tak nepotřebuje pozornost na věci. On, stejně jako zrcadlo, hm? on je prostě odráží tak, jak jsou No, a to je v této tradice přirozenost naší mysli, kterou my neznáme. A proto bloudíme. Hm? A jelikož bloudíme, no, tak se lepíme. A jak tato tuto dílo nám nechává vědět, my se lepíme, Díky nevědomosti. My bloudíme díky nevědomosti. Prostě jsme si spletli směr. Směr je pozornost. No a místo, aby jsme si uvědoměli, že vlastně jak na základě moudrosti véc naší pozornost, my ji vedeme slepě na základě, Semen e, v našem vědomí, které nás automaticky vedou, stejně tak jako komputer. Hm? Komput, komputer nemá uvědomění hm? a ta automatická mysl, která nás vede, e, tež, hm? její uvědomění je minimální. No a e, čita je tedy soubor, hm? neboli e, kolekce hm? těch e, záznamů, co máme v mysli, těch semen v naší mysli a z, této, z těchto semen se vyvíjí e, e, myšlení. Hm? neboli manas. Manas znamená prostě proces myšlení, neboli orgán myšlení. Tento orgán myšlení je to, co vidí áláju jakožto něco, co spojuje s já a s tím, co já patří. Hm? Čili ta manas, na které, na základě které eh, v Joze je to podobný výraz jako ahamkára, hm? ta dělá to, že máme představu já a na základě představí já my pak používáme šest smyslů, jako které nám zprostředkují svět, tak jak ho vidíme, že tady je předmět, tady je subjekt, tady je objekt, oddělené od sebe, jako něco, co vlastně existuje v té aláje, hm? v ty mysli, která se lepí, tam ještě žádná představa odděleného subjektu a objektu není, protože z karmické mysli se současně hm, vyvíjí jak objekt, tak i subjekt. A tím pádem se ta nevědomost vytváří, protože mysl, která se lepí, automaticky na základě pohybu, karmického po pohybu, vytváří dojem subjektu A objektu. Jakmile se něco hýbe, pak může být skutečný subjekt a objekt. Jestliže se nic nehýbe, tak ne kde vezmeme skutečný subjekt a objekt? No a jakmile se něco hýbe, no tak se hýbe, protože eh, jsou, eh, máme ty semena minulých zkušeností, máme hm, eh, eh, vědomí, Neboli hm, máme záznam těch minulých zkušeností, a na základě toho záznamu minulých zkušeností hm, pak my se, hm, dá se říci, sjednocujeme s tím vědomím, které rozlišuje hm, to, co vidí, což je. Alaya, jelikož bez mysli, bez vědomí žádný objekt nemůže vzniknout. No a ta alaja se stává objektem manas, objektem myšlení. No a proto my stále myslíme. No a když myslíme, identifikujeme se s kontinuitou hm? těch eh, karmického vědomí, které hm? nám zprostředkovává svět a nás jako něco odděleného. Presto eh, nic skutečně odděleného nemůže existovat, protože procesu Hm? přeměny, čili pravrity, Joan hm? nemůže existovat něco odděleného. Pak by souvislé vznikání, pak by vzájemné, záviz, vzájemná souvislost nedávala žádný smysl. Závislá souvislost dá, dává smysl, protože v ní žádné jádro nemůže být. Čili poznání dokonalosti, v tom je rozdíl od základního buddhismu, poznání dokonalosti v moudrosti je jak poznání hm, nirvánické mysli, která se nemění, tak i poznání samsárické mysli, která se stále mění. A ta samsárická mysl, která se stále mění, je na základě právě ty áláji. A každý má jinou áláju, každý má jinou, jiné obydlí, protože každý máme různé zkušen, minulé zkušenosti, různé vzpomínky, podle kterých my pak, hm, když se objeví myšlení, my pak se identifikujeme s těmi obrazy, které nám myšlení nechává vytvářet. No a tím pádem ten kontinuita toho myšlení, to je, jak jsme se učili myslím předtím už, to je vlastně to, co zprostředkovává manas myšlení, neboli orgán myšlení. No a z tohoto myšlení, orgánu myšlení, se dále vyvíjí šest aktivních druhů vědomí, hm? čili mentální vědomí, no a pět smyslových vědomí, tím se říká dohromady šest druhů aktivního vědomí. Jelikož jsou všechny smysly, nemůžou mít žádnou funkci bez mentálního vědomí, proto se jim říká prostě šest druhů manovigiana, šest druhů rozlišujícího vědomí, Vědomí rozlišujícího e, ty objekty jako něco, co e, je skutečně tam. To znamená, že na základě základního vědomí, neboli Alaya Vigiana, kterému se říká vědomí sklad, nebo vědomí Sarva Bíďaka, vědomí, které eh, sbírá ty vazby minulých zkušeností, se projevuje nevědomost. Hm? Ta nevědomost, vzniká z neprobuzení, no ale v té nevědomosti, jak jsme se učili, máme aspekt, aspekt takovosti i máme aspekt eh, iluzorní, což je aspekt přeměny eh, jako něco, co skutečně existuje, jako něco, co má vlastní podstatu. Protože to, co skutečně existuje, musí mít vlastní podstatu. A to, co vzniká a zaniká v každém okamžiku, v tom vlastní podstatu, ať hledáme jakoliv, ale nemůžeme najít. A to, co nemá vlastní podstatu v této tradici, nedualistické, tomu se říká, iluzorní stav Wang hm? nebo Shiwang, Wang hm? neboli Maya hm? neboli Sen s kterým my se hm, identifikujeme a protože na něj ulpíváme přizpůsobujeme různé stravy strasti, jak sobě, tak i druhým. Teď eh, vysvětlili jsme Alaya, je třeba vysvětlit Manas. Podle textu já se podívám, já jsem to přeložil takhle, ale měl bych zkontrolovat číňštinu. Mysl Čili manas nebo myšlení, neboli orgán myšlení, vystává z nevědomosti v tom smyslu, že může zkresleně vnímat předměty. Hm? Daršana, lakšana může to, co je objekt. A může je zkresleně zjevovat jako něco, co tam skutečně je a co s čím se můžeme identifikovat. Alpěním na nich vytvářet kontinuitu toku myšlenek. Čili manas, funkce manas, jak jsme si se učili předtím. Funkce manas je na základě hm? alaja, která nechává vyvstat karmickou mysl a s ní pojem subjektu a objektu. Vzniká rozlišení, hm? rozlišení mezi príjemným a nepříjemným a na základě Rozlišení mezi příjemným a nepříjemným, pak vzniká e, lpění. A na základě toho lpění pak kontinuita toku myšlenek. Hm? Myšlenky vznikají a zanikají v každém okamžiku, ale na základě ulpívání. Mají kontinuitu. A toto ulpívání, a ten pojem ulpívání, právě přichází z toho manas. Álája samotná ještě ulpívání nesprostředkuje, protože v áláji právě vzniká ta rozdílnost v mysli samotné, ale Díky manas, díky kontinuitě hm, toku myšlené, my pak máme představu toho, že ten subjekt myšlení a objekt myšlení je něco, co nám patří. To v samotné haláje ještě není. To je, co zprostředkovává manas eh, procesem, dalším procesem eh, vytváření neboli transformace Vědomí. Hm? No a teď e, tato mysl má pět rozdílných jmen. Hm? A kvůli ním dá se říci, e, samsára stojí. Kdyby nebylo těchto pět aspektů e, myšlení, no tak samsára by nikde neměla stání. Tak aby samsára stála, nejprve musí vznikat první aspekt, který se nazývá aktivující vědomí. Hm? Neboli karma vigiana ješ, to znamená eh, mysl, která vzniká z karmy. A ta mysl, která vzniká z karmy, hýbe myslí sílou nevědomosti. A výdějá ty. Aniž, aniž by si toho ten, který, v kterým tato karmická mysl vystává, aniž by si toho byl vědom. Ta karmická mysl nemá subjekt. Přesto pracuje svým vlastním mechanismem na základě ty síly nebo latentní síly nevědomosti. Na základě latentní síly nevědomosti to, co původně nebylo, se objeví jako něco, co tam je. Na to je ten slavný koan v hm? Jaká je naše původní tvář, než jsme se narodili? Hm? To bychom měli poznat, protože na základě té původní tváře se eh, vyvstává v nás to, čemu se říká vyvíjející vědomí. Hm? Joan, Joan znamená transformovat, znamená vyvíjet, znamená eh, rozvíjet, znamená... Eh, nechávat vyvstát. Všechno to znamená juang to hm? hm, doslova znamená hm, roztočí hm, to karmické vědomí. Roztočí na základě pohybu vědomí roztočí eh, to subjektivní poznání a tím vlastně to karmické vědomí se stává subjektem vnímání. Hm? Jakmile vznikne karmické vědomí, okamžitě v momentu aktivního vědomí vzniká tež vyvíjející se vědomí. Čili to vyvíjecí se vědomí z toho, co je původně prázdné, dělá něco, co prázdné není, čeho se můžeme chytit, protože je tam nějaký subjekt. No a když je tam nějaký subjekt a je tam něco, co se může rozvíjet na základě těch semen v našem vědomí, semen minulých zkušeností, no, pak automaticky ve stejném momentě vzniká vědomí, které se nazývá eh, nevyvíjející se vědomí, to je špatně přeložený, to je vědomí, které zjevuje, zjevující se vědomí. Tady je někde chyba zjevující se vědomí. Vědomí, které zjevuje. Jestliže je vědomí, které se vyvíjí, které se transformuje v subjekt, no tak je, jakmile je subjekt, no tak musí být tež něco, co je tomu subjektu vyjeveno nebo zjeveno. Hm? A tomu se říká sienš čáty vigiana. znamená, v sanskritu, vlastně, výjevení. Hm? Jakmile je subjekt, vyjeví se objekt. Když není subjekt, tak se nemůže vyjevit objekt. Hm? Čili když se dá mysl do pohody na základě síly nevědomosti, hm? vzniká současně. Vyvíjející je se vědomí, což je subjekt, na základě těch, těch semen ve vědomí se vyvíjí pojem subjektu. No a jakmile je pojem subjektu, automaticky ve stejném momentě se vyjevují předměty, objekty. Tak jako čisté zrcadlo odráží tvary předmětu. Hm? Když toto vědomí se střetává s objekty pěti smyslů, vyjeví se okamžitě bez časového sledu. Hm? Ehm. To je důležité pochopit. Ehm. Tyto, tento proces. Aktivního vědomí, a subjektivního vědomí, a objektivního vědomí hm, se vytváří spontánně a současně. Zde ještě není žádný časový sled, protože hm, mysl sice má už hm, hm, Sílu nevědomosti, která lape. Hm? Proto, jak vysvětlují eh, traktáty pouhého vědomí, eh, a, eh, zde ještě ten. Eh, Proces álája je ještě uvnitř vědomí. proč v tomto momentě ještě neexistuje ten vnější svět. Vše se děje v mysli samotné. Pohyb, subjekt, objekt. A děje se to ve stejné momentu. No a kde je subjekt a objekt, tak je rozlišující vědomí. Hm? Dž, hm? Vědomí máme buď můžeme mít nerozlišující, což je též dž, anebo rozlišující. Rozlišující je též dž, dž znamená poznání. Hm? A poznání může být buď nerozlišující, kterému se v této tradici Říká eh, prágy a Paramita, dokonalost, moudrosti, anebo rozlišující vědomí, kterému se říká, pro ně je v sanskritu též eh, speciální slovo, a to je maty. Hm? Maty je moudrost, která rozlišuje objekty jako něco, co tam, eh, co tam je. Čili na základě této rozlišující, tohoto rozlišujícího vědomí hm? vniká dojem, že tam ty objekty jsou, ale v případě toho, kdo má hlubší probuzení, hlubší pochopení, oni tam jsou, ale jako ve snu. Ve snu tež my se lepíme na to, co je nám příjemné. my odrážíme to, co je nám nepříjemné. No a právě proto úkol tohoto rozlišujícího vědomí je brát to, co je sen, jako něco, co tam skutečně je. To znamená, na základě dotyku máme vědaná, máme počitek, buď počitek příjemný nebo nepříjemný. Hm? No ale ty počitky příjemné či nepříjemné, hm? když se jich na ně lepíme, no tak není nic jiného než... Vf další výjev nevědomosti. Hm? Tak se vyvíjí výjev nevědomosti. První tam musí být aktivní vědomí, subjekt, objekt. Pak je tam kontakt. Bez kontaktu žádné vědomí nemůže existovat. Hm? Ale ten kontakt je ještě uvnitř. No a e, pak... Na základě kontaktu máme počitek a díky tomu počitku pak vzniká na základě těch semen, které máme ve vědomí, jako lepení se na příjemné počitky nebo latentní chytání se příjemných počitků. To je latentní velice hluboko a latentní odrážení nepříjemných počitků. Hm? To jsou velice hluboké stavy ve vědomí, kterých my se těžko, těžko je zpřítomníme automaticky. To, co ten počitek na základě dotyku, který je nepříjemný, máme tendenci ho, se ho zbavit. A ten počitek, který je příjemný, máme tendenci v něm to prodlužovat. To jsou latentní tendence mysli, založené právě na tomto aspektu maty. No a pak na základě toho, jak už e, učí souvislé vznikání, na základě počitku pak vystává, Žízeň. No a ta žízeň to eh, nechává eh, vystávat kontinuitu vědomí. Protože nepřerušeně spojeno s myšlenkami. Hm? Eh, tomu se dá Myšlenky, na které my se navazujeme na základě prání, na základě žízně, tím se říká prapanča neboli kontinuita konceptuálního vědomí. Ta konceptuální vědomí, jeho kontinuita, přichází právě z této tendence se latentního uchycování se příjemných počitků a znechucování se od nepříjemných počitků. To se stále děje na hluboké úrovni, Musíme se stát probuzenými bodysatvy, aby jsme si všeho toho byli vědomí. Hm? Čili zde se jedná možná o to, co Jung popsal jakožto archetypy, na kterých my který v nás vystávají a s kterými se vědomí sjednocuje a podle nich pak formuje obrazy. Toto vědomí podržuje špatnou i dobrou karmu, nazbíranou během nesčetných minulých životů a nedovolí, aby se ztratila. Čili nedovolí aby se ztratila, to znamená, že ji nechá dozrát. Bez manas, bez toho individualizujícího vědomí, ty, ty, ty, ta karma nazbíraná během nesčetných životů nemůže dozrát. Aby dozrála, potřebuje tu kontinuitu. A to je manas. Hmm? to všechno se děje v hloubce mysli hmm? a tento proces těžko poznat musíme se stát probuzenými bodysatry musíme se musíme zažít ne jenom pochopit. Hm? nedualistický hm? nedualistickou formu hm? našeho myšlení nebo hm, mysli. A též může bez nějakých nepravidelností nechat uzrát současné budoucí karmické důsledky, přinášející příjemné a nepříjemné pocity. Hm? Čili e, může e, přetvářet realitu na základě e, počitku buď příjemných anebo nepříjemných, a může náhle nechat plané. Představy, hm? plané představy, to jsou ty představy, které jsou na základě nevědomosti, na základě neuvědomění o minulých, současných a budoucích předmětech. Hm? Tedy, aby jsme se zbavili hm? těch obrazů podle filozofie jogačáry, musíme se dostat na sedmý stupeň bodhisattvského probuzení. To je stupeň, kdy my eh, přímo realizujeme dharmakája. Dharmakája, jak vysvětlují sútry dokonalé moudrosti, Dharma Kája neobsahuje žádný obraz. Čili eh, jestliže si uvědomíme toto vědomí ne intelektuálně, ale přímo v realizací, no tak pak eh, ty objekty, hm, které se v mysli věví, se začnou věvovat eh, současně. Protože v mysli, která nemá žádný obraz, vše se může věvovat současně, jako v zrcadle. A jestliže se eh, všechny, Objekty věvují současně jako v zrcadle, no tak pak e, e, ty tři časy minulost, současnost a budoucnost e, se je, j, objevují spontánně. <coughs> Čili objekty pěti smyslů se zjeví e, společně hm? a tím pádem, že se zjeví společně, no tak my získáme poznání, že mysl se hýbe díky nevědomosti. To poznání my, pokud nerealizujeme přímo mysl, která nezjevuje žádné obrazy, no tak to poznání my můžeme jen tušit nebo stane se součástí naší zkušenosti, ale jen částečně, dokud nedosáhneme tohoto vysokého stupně probuzení, kdy, které nás vede pak osmému stupni probuzení, kterého, kterého měl údajně dosáhnout tento legendární eh, eh, ašvagoša, který sepsal tento a to, tento spis má podle čínských učenců Tai vyjevovat vlastně jeho probuzení. Kdy objekty se projevují současně a kdy eh, Žádný skutečný rozdíl mezi minulým, přítomným a budoucím neexistuje. Protože objekty v mysli, která nevytváří obrazy, jsou nepochopitelné. A ta nepochopitelnost umožňuje právě, že tři časy se stávají. Jedna velká současnost. Proto jsou tři sféry světa naprosto iluzorní a pouhým produktem mysli. Které mysli? No, ty álaje. Hm? Čita. Bez které žádné předměty šesti smysl štěstí, druhů vnímání neexistují. Znamená to, že všechna jsoucná jsou pouze produkty mysli, ze které vycházejí veškeré iluzorní představy. Hm? Iluzorní představy doslova znamená Huang znamená iluzorní mysle. Čili veškeré rozlišování nikdy a toho je třeba si postupem času uvědomňovat a stát se to naší zkušenosti Veškeré rozlišování předmětů neopouští tu aláji, neopouští tu mysl, která se lepí na objekty a tím pádem nechává vystávat pojem jáství. Čili veškeré rozlišování z hlediska mysli je jen rozlišování ve vlastní mysli. Ale mysl sama sebe nevnímá. Hm? To je známá věc, kterou vysvětluje i Teraváda, tak jako prst nemůže ukazovat sám sebe, hm? tak i mysl sama sebe nevnímá. Protože nemá žádné vlastnosti, které by se daly uchopit. Hm? Nemá vlastnosti, které by se daly uchopit, no proto ta mysl je, které se e, chopíme jako něco a když se to chopíme, no tak se to chopíme protože máme e, ty e, máme tu e, nevědomost. Všechny obrazy jako něco skutečného, všechny objekty jako něco skutečného trvají na základě té síly nevědomosti. Protože trvalé, trvalý obraz, trvalý objekt je iluze. Žádný trvalý objekt neexistuje. A jelikož my nechápeme mysli, no právě proto se identifikujeme s těmi třemi mysli a přivlastňujeme si je jako něco, co skutečně rozděluje objekty jako něco skutečného a subjekty též jako něco skutečného. To, co to znamená? No, to je yoga čára. Jestliže aktivní mysl se vyjeví, no tak se vyjeví předměty. Jestliže aktivní mysl se nevyjeví, no tak my žádné předměty jako něco odlišného od mysli nevnímáme. Hm? To musíme poznat sami. Čili eh, jedna mysl je eh, skutečnost, ze které pak vychází naše poznání. Protože nepoznáme právě tu takovost mysli, no proto se nacházíme pod vlivem síly nevědomosti. No a když to poznáme, no tak se nacházíme v procesu hm, vědomosti. To znamená, že ta takovost a nevědomost, čili uvědomování a nevědomost, se stanou jedním procesem. Hm? A ten proces, jak jsme se učili, trvá. Než se navrátíme do té původní tváře, z které všechno vychází. Je nutno uznat, že všechny předměty ve světě vystávají a trvají u bytosti jen na základě nevědomosti a iluzorní mysli. Hm? Kde je nevědomost, tam je iluzorní mysl, a z iluzorní myslí my se pak identifikujeme jako s něčím, co nám patří a jako něco, co nám eh, podle pravdy zprostředkovává hm, naši zkušenost. Proto všechna i soucna jsou jen jako odrazy v zrcadle bez vlastní podstaty. Hm? A my, jelikož hm, nemáme tu moudrost, která transformuje áláju, čili mysl, která se lepí na tělo a na mysl, na foremné a neforemné. Pokud nezískáme, pokud se naše álája nepřevrátí v moudrost velkého zrcadla, hm, no, tak my se stále budeme sjednocovat s iluzorními mysli, s iluzorními představami a budeme je považovat jako něco, co nám skutečně patří a co jsme skutečně my. Proto vystávají rozličné druhy soucen, když vystává mysl, a zanikají, když mysl zanikne. Hm? Samsára není nic jiného, než proces vystávání a zanikání soucen objektů hm? na základě eh, skutečných subjektů. Hm? A to se děje na základě ty eh, aktivní mysli. Hm? Pravrity vigiána. Ta pravrity vigiána má za objekt právě tu alája, to, to vědomí, které skladuje naše minulé zkušenosti a to zase nám reprezentuje skutečnost. Čili skutečnost je stále přetváření Proto Surangama Sutra, velice populární v Číně, obzvláště v zen tradici, vytváří, říká Xin Meng Juan Tin, Tung fu ta mysl, která může hm, ne být e, objekty vytvářena, ale přetvářet objekty, není. Oddělená od eh, Budhy, od Budhovy podstaty. Protože v Budhově podstatě, v takovosti, hm, žádný skutečný obraz nevystává. Čili, co se děje? Eh, vlastní mysl se lepí na vlastní mysli. No a tak Buddha učí, že vlastně my bytosti se nacházíme ve stavu snění. Samsárický stav je stav snění. No a to má nám zprostředkovat toto část Příčiny existence ve stavu vznikání a zanikání. Hm? Ty příčiny existence ve stavu vznikání a zanikání není nic jiného než eh, síla nevědomosti, což je síla, eh, která vystává z, z té karmické mysli, která nechává automaticky vyvstávat Dojem subjektu a objektu. Na základě subjektu a objektu pak vzniká rozlišení, dotyk, na základě dotyku počitek a na základě počitku ulpívání nebo prání nebo eh, doslova žízeň, hm? potom něco chytit. Kterou jsme se narodili. Hm? První instinkt dítěte je něčeho se chytit. Hm? No a to je právě chytíme-chytáme se právě té kontinuity, která v nás nechává vyvstávat dojem, že to, čeho se chytáme, chytáme skutečně existuje a ten, kdo se chytá, ten tam je. Na tento dojem u těch batolátek je bezprostřední, ale jak rosteme, no tak se stává stále více a více interpretován na základě právě této kontinuity iluzorní mysli. No a tak. Tím bychom měli skončit. Projednat tato část je důležitá. No a bez ní nemůžeme pochopit to, co následuje. To je, jak pracuje našich šest vědomí, kterými my, my vnímáme sebe a svět. To je Mentální vědomí a pět smyslů, které jsou na mentální vědomí vázané. Ale to mentální vědomí v našem případě je zase vázané na manas, která je vázaná na alaja. No a tak náš proces vnímání je proces přetváření mysli. Tím, že tento proces pochopíme, my můžeme ne, jak tvrdí Surangama Sutra, ne být přetvářený předměty, ale předměty přetvářet. Mysl má tuto schopnost. No a tato schopnost se pak je obzvláště zdůrazňovaná v nedualistickém pochopení praxe a filozofie my přetváříme v realitu v čistou zemi. No a tantrické učení není nic jiného, než eh, jak používat eh, ty nejúčinnější prostředky k tomu, aby to přetváření eh, se stalo eh, součástí naší zkušenosti. No a tak tím pádem končíme a přidáme zásluhy pro dobro všech bytostí jako obvykle. A e, budeme pokračovat příště příště budu na sklenárce, ale najdu si čas, abych jsme pokračovali, protože v červenci odjíždím a do té doby Doufám, že aspoň částečně všichni ti, co toto učení poslouchají, získají jistou, jistou schopnost hm, udělat toto, tento způsob myšlení, část jejich vnímání. Mně hm, to, to obzvláště pomohlo a doufám, že to bude na pomoci druhým. Hm? Proto, jak už jsem se zmínil na začátku sůtry, dokonalé moudrosti. První musíme se naučit ty koncepty, slova, pak se musíme naučit jejich význam, no a pak eh, můžeme se naučit háraný, jak víme, Sutra se končí dárany, gate, gate, pára, gate, pára, pár, samgate, hm? To je stav Budhy. A tento stav Budhy, když se stane stavem našeho poznání, tak ta praxe, aspoň podle učení eh, nedualistické moudrosti, bude daleko snažit. A protože to, co je poznání nekonečnosti, je poznání mysli bez překážek. Poznání nevědomosti je poznání mysli s překážkami. To tvrdí dokonalost moudrosti. A jestliže poznáme mysl bez překážek, jak už tvrdil i velký Sokrates, naše Pochopení naší zkušenosti bude daleko snažší. Pochopení nezměrné lásky a soucitu bude daleko snažší. Pochopení toho, co je ve světě a přisahuje zároveň svět, bude daleko snaží. No A v této filozofii to, co je ve světě a to, co přisahuje svět, Existuje současně neodděleně. Omítou oh, Boha. Je nic, kou to je putíčie. Boa, ten jíčung, sen tě, kumčen fotel. Nechce zásluhy této praxe přenesou na všechny bytosti, aby my získali stav plného pobouzení. Omítou oh, tak od zítřka budu na sklenáchce zase po změnu. Minulý týden jsem byl zase na Slovensku, no a tak se hýbeme, no a mysl se hýbe s námi, no a snažíme si to uvědomovat. Tak naschledanou, mějte se.